Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Eslamu alaikum shikua e stëndëruar Mirë se takoemi në emisionin Duk e kërkuar për gjyqe Jam të shumë të pyëtet e cilet kanë ardhur në pyëtja që se i viskësëpikon të cilet me keni dërguar ju për të marrë përgjigje nga iftuar jynë. E me ne sot është Hojjë Alaudina Bazi. Hojjë, selamu alekum dhe mirë së erdët. Aleikum, selamu, mirë së i gjejtë. Do të fillojmë një herë me pyetjen e parë që na ka ardhur nga Ermali. Thotë kam filluar të falem që 3 muaj para Ramadanit, por ka 2 muaj që nuk më ikin vaktet asnjë, por shpesh herë ndodh që brenda ditës më bjen imani apo besimi dhe më ngritet prapë. Nga një herë më ndodh të kem ide të kçija, pra ashum kçije nga të cilat edhe pse nuk jam fal, nuk i kam pasur kur më herët, as mendje nuk më ka shkuar andej, por Ka, kam qenë krenar, vetëm se muslimane të është falem, kam disa ide absurde. Pëse ndollë këhojgjë? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahi robbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbija gjmajin. Allah në larsuar lafdrojmë, iqojmë salavatë dhe salamë e pejgamberit e ti Muhammedit, lafdrimi dhe pacha që ofshim bitë, familjes e ti, shukve të ti, dhe të gjithë besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe uzzohen me uzzimin e ti dhe eri në ditën e gjy Qështja e imanit, besimit të muslimanit është diqka relative, pra ka mundësi që të shtohët dhe të paksohët, kjo është do mënësi pas besimit të ehlusunetit, për arsue se e, e, vërtej dhe thotë bindja e njeriut nuk është gjithëherë e njejtë, me një fjalë kur njeriut është e, mund të amarem si shembol nëse është do mënë në momente kur i lezon fjalë të Allahot të madhreshum Ajetet kuranore ose lexon do thot ndonjë ngjarje nga historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose asnjë ndonjë ndai, ndonjë legjërim do thot ku përkujtohan njerëzit me fjalët e Allahut të Madhëreshëm, nuk ka dyshim se e, imani i këtij personi do thot ngrihet dhe ai bindje e tij është më e madhe sesa në momente të tjera kur ai është do thot i shqetësuar me me me punt e kësaj dy njoje, ose do thot ka pun tjera, e kështu me radhë, kjo ndikon që ndoshta bindja e ti nuk mos tjetë do thot në atë shkallë në cilin është sa kësishë do thot kur është do thot në, në rëthanat me pashme të cilat i përmende. Uh, prandaj kjo breng fillimisht duhet meqen uh, uh, do thot uh, është normale kam fjalën në aspektin se pse nga një herë ndihet njeriu më i dop për nga imani i tij e nga një herë më i fort pra është do thot diçka normale nuk është diçka jashtëzakonshme në fakt është një rast nga uh, nga jeta e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku me një rast do thot një sahabi e takon Ebu Bekrin radhiyallahu taala anhu edhe e pyet Ebu Bekrin se si e ai thot Uh, jam në një gjendje do thotë dy ftyrsisë. Atëllu Bekri çuditë thotë, si si është e mundur kjo? Ai thotë uh, o Ebubekir thotë atë nuk a nuk po e shese un kur jam me të dërguar nga Allahu Muhamedit lavdrim i dhe paqja qofshin mbi të dhe kur dëgjojm prej tij, do thotë jemi në gjendje do thotë që e ndim veten do thotë shumë afër Zotit, madhërishem me një iman shumë të fortë e kështu me radh, mirë po thotë kur po kthehemi në shtëpinë tona po prekuporojmë me punën e shtëpisë, do thotë me familjen, me fëmit, me punë të ndryshme, do thotë pasurinë e kësaj bote, atëherë po i harrojmë ato porositë të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, edhe këto prekupime preukupo-, do thotë po na largojnë do thotë nga ato përkujtime të pejgamberit lavdrim i dhe paçësh shofshëm mbi të. Atëherë Abu Bekri do thotë jam miraton kët, thotë është saktë kjo më ndodhet edhe mua prandaj të shkoim te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ta pyesim se e, e, pse ndodh kjo apo e, e, si, si do mom pse pse është kjo do thotë pse na ndodh kjo neve. Atëherë ata shkojnë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe i tregojnë të dërguar te Allahu se oj dërguar Allah thotë neve na ndodh kjo. Ja shpjegojnë do thotë problemin. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam buzqesh edhe thotë po ishte do thot gjithmon imani juaj besimi juaj do thot ne njejtin shkall ashtu sikur se jeni me ne sikur se te jeni do thot me mu athere juve do tju pershndetnin edhe me laçet gjat rruges do thot qe esni me nje fjal do thot nga ajo madhshtia e imanit qe keni dhe besimin qe e keni do ta arrinin do thot at at shkall sa qe edhe me laçet do thot ju pershndesin për, do thot ne rrug me një fjallë, do thot, është diqka shumë e jash zakonshme dhe këtë nuk ka mundësi të arri, do thot, një riu i cili jeton në këtë botë. Pra ndaj, në vazhdim të hadithit ka thonë se kjo është, do thot, imani, është, do thot, në këtë formë, moment, moment, do thot, nga njëherë, do thot, në gritët, nga njëherë pakësotë. Pra ndaj, e kshilloj do thot kët pyetës që mos mos ta ngarkoi veten sepse i ndodh kjo për arsye se kjo është normale. Edhe prandaj edhe njeriu ka nevojë për rikujtim, ka nevojë do thot që vazhdimisht të lezoj vazhdimisht domon ta ta fuçizoj veten e tij me dituri dhe me përkujtim të Allahut të Madhreshëm, kështu që vazhdimisht ti do të thot në në në ngritjet e imanit e mos lejoj të thot veten do thot që ti ulet imani. Por nëse ndodh në ndonjë rrethant qofshin ato do thot çitje të shejtanit apo mendime të kshija që mund ti ti bëj njeriu do thot në në në kokën e tij, atëra vet ai ai mendimi kësh të vetvete do thot nuk i bën dëm personit, me një fjalë do thot nuk është mëkat ajo. Për arsyesë os diçka që nukos dhasat me dëshirën e tij dhe nuk ka as diçka që ai kërkon. Prandaj në kët nuk ka gjuna, nuk ka mëkat, mirë po e, ajo që është e nevojshme është që nëse njeriu ballavaçohet në situata të tilla dhe e ndin veten si një lloj depresioni në kuptimin e imanit se pse do thotë nuk e ndin, do thotë në ndonjë ëmbëlsirë të tashijej do thotë besimin ashtu siç e shijon do thotë në në raste kur është do thotë duke fal namazin e këtu me radh, atëherë jat mundohet që ti shpeshtoj do thot veprat e mira ky person, të mundohet do thot shoqërohet me shoqëri do thot njerëz që i ndihmojnë atij do thot në fuqizimin e imanit të prezantojnë ligjërata ku shpjegojnë hoxhallar të ndryshëm rreth mirësive të islamit edhe besimit në Allahun të mëadhëshëm e kështu me radhë të gjitha këto nuk ka dyshim se atij do të ndihmojnë që të Ti mendon ai çoft edhe disa prej atyre mendimeve që këshia që mund t'i kët në apo mund t'i vinë në kokën e tij. Allahu e di si më së miri. Sikur se e përmend këtu një detaj thotë se para se të mos hmm. e falte namazin, nuk kishte këtë çitje, këtë ide, do thotë siç e quajnë ai absurde por pasi ka filluar të falet Kjo vetëm e e, e sharron do thotë atë që e thash pak më herët për faktin se njeriu do thotë në rastin konkret para se të ishte do thotë besimtar do thotë falemëndazim këtu me namazin kështu me radhë nuk i kishte ndoshta nuk i ka pas do thot në këtë mas apo këtë natyrë të të mendimeve për arsyes ai ka ka qenë dhe nuk ka dyshim do thot i dhën ndoshta pa, pas mëkateve të tjera e kështu me radh dhe tash në këto momente kur ai është bër do thot një besimtar inshallah me lejnë Allah do thot i përkushtuar dhe një besimtar i cili desh, ka ka zgjedhur për veten e tij rrugën e e e e hajrit rruga në mirë rruga e cila është në pëlçim me me me dispozitat e Allahut të Madhërisëm e tash këto momente nuk ka dyshim që shejtani i bën sytje edhe më shumë për arsye që tenton ta stopoj do thot nga kjo rrugë që ai ka kanë ka, ka, ka marrë e duke u mundu do thot me e fut do thot një lloj pakënaqësie e kështu me radhë. Pra ëh kjo është normale nëse. Është është do thot normale. Ëh do thot mund t'i vin do thot disa disa momente që t'andiveten apo mendime jo të mira, ëh mendime ndoshta që janë abnormale e kështu me radhë, po të gjitha ato do thot me me përkujtimin e Allahut, duke duke i lexuar do thot lutjet e ndryshme të, të mëngjesit të mbrëmjes e kështu me radhë, me lein Allahut ato mund të largohojnë. Mërdhem tani me një pyetje tjetër që na vije nga Tetova. Thot prindrit e mi kanë bërë haxhin mirë, por ka ndodhur një gabim, prandaj po ju pyyes. Në tavafin e Umrës që kanë bër rreth çabës atë kanë bër poshtë në katin e parë, ndërsa tavafin e Haxhit e kanë bër në teras dhe tavafin e Lamtumirës kanë bër përsëri rreth çabës poshtë në katin e parë. Tavafin e Haxhit thot në teras e kanë bër jo 7 herë, por vetëm 2 herë gjysmë, dhe kur kanë thën Haxhi i tërë se kanër gabim organizatorët u kanë thënë se mirësh dhe kanë llogarit më metra se as duhet jo shtatë herë por mjafton dy herë gjysmë. Ësht kjo në rregull Hox kërkon përgjigje shiko. Ësht shumë problematike kjo kjo pyetje për faktin se fillimisht do mund të themi se tavafi pavarësisht a e bëjmë do thot në katin e parë apo e bëjmë në katin e dytë apo edhe në katin e tretë nuk ka nuk ka dalim, me një fjalë dhe thëtë nëmërohet logaritet tavaf, dhe më honë ajo, rotulimi, tavaf dhe thëtë rotulimi rrëthqabës. Ta shpavarësisht në cilin katë e bëjmë, dhe thëtë nuk ka ndo një dalim, nuk ka ndo një dalim, vetëm ajo se do thot nëse e bëjmë në katin e dyt apo në katin e tretë atëherë ajo hapësira apo birjani rrotullimi është shumë më e gjatë sesa bëria e tavafit do thot në në katin e parë për arsye se është më afër më afër çabes. Kjo do thot në në parim nuk ka nuk ka gjithë të keq se në cilin kat e bëjmë. Do thot në cilin do kat që bëhet nuk ka gjithë të keq. Mirë po problemi qëndron aty se Logaritja e rrotullimit, do thotë, e një tavafi nuk shikohet do thotë me me metra, me një fjalë do thotë se sa ecim ne, po logaritet do thotë rrethit që sin e kemi bër. Tash, nëse jemi do thotë më afër çabës, kupton se do të eci më pak, mirë, por për arsye se rrethi bëhet më shpejt. Nëse jemi më larg do thotë çabës, atë rrethi ai harku është më i gjat, kështu që edhe rrotullimi bëhet do thotë me ecje, do të dukë ecur më shumë. Prandaj, e, e, fare nuk mirët parasysh se sa kemi ecur, po mirët parasysh se sa, sa rotulimi e më bërë. E tash në të vath e kërkuar është do të thot që rotulimi të, rotulimi të betë 7 herë. Pa varësish të a jemi në katin e parë, 2 apo 3. Tash e, ashtu si që e, thekson do të thotë në këtë pyetje, do të thotë pyetë si, e, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t nuk e di të thotë ku e kanë marrë do thotë apo kush ju ka dhënë do thotë këtë përgjigje që t'llogaritë do thotë ecja kjo nuk ka dyshim e dhe me plot përgjigje e them do thotë është një nga e, gabimet e, që mund domon nuk, nuk mendoj që një hoxh i cili ndoshta e, mund të ketë vetëm pak lexim nga nga feja e Allahut të madhëreshë mund të bëjë do thotë analogji të ktill prandaj nuk e di do thotë si kush Qet e mundur do të thotë ta thot kët. Në këtë, këtë rast thonë që janë organizatorët e haj. Megjithatë tash po i kthem edhe asaj se ka mundësi do të thotë organizatorët janë do të thotë edhe njerëz do të thotë që pa. nuk i kanë parasysh do të thotë dispozitat e hajit e tavafit e kështu me radh, prandaj qëllimi i tyre është do të thotë vetëm vetëm arritja do të thotë tek tek interesa do të thotë e kësaj bote. Prandaj themi se që vendim apo që sugjerimi i atyre njerëzve është totalisht do thotë i gabuar. E kurse zgjedhja çfarë duhet bërë do thotë në këtë rast neve themi se po të ishte do thotë tavafi i parë, do thotë tavafi i umrës, i cili do thotë bëhet kur sesisht kur shkojmë do thotë për herë të parë në në çabe ose po të ishte do thotë tavafi i fundit, do thotë i cili është tavafi më i të mirës, prapë nuk do të ishte shumë problem por problemi më i madh është do të thotë se ka të bëjë me tavafin e haxhit që është do të thotë shumë një nga kushtet apo një nga farzët më kryesorë do të thotë haxhit në përgjithësi prandaj është shumë problematike un nuk kam mundësi tjep të jap do të thonë ndonjë ndonjë e sharem do thot më tutjeshëm por un e kshakshillo do thot kët pyetës që të shkoj te ndonjë hoj dhe ta sqaroj t'ia sqaroj atë problemin pak në formë më të detajzuar edhe të shikohet do thot se e, si apo si është qendrimi në lidhje me kët gabim i cili ka ndodhur do, do të thotë a mund të rrezikohet këtu pranimja apo mos pranim? Shumë ka mundsi për arsye se Tavafi është do thot një nga një nga farzat e mëdha do thotë te haxhit i cili është obligativ do thotë të kryhet dhe për të nuk ka do thotë asnjë formë me cilën mund të kompenzohet ashtu siç mund të kompenzohen disa veprime tjera prandaj e, po them edhe një herë e drejt është që ky pyetës do thotë të konsultohet me një hoxh që e ka afër qoftë në Tetov apo diku tjetër dhe ta ta sqaroj do thotë çështjen pak më më qartë edhe pastaj do thotë shikoj do thotë se si si duhet do thotë zgjidhur këtë problem Vaqdojmë tani me një pyqe tjetër Në shkruan Medina, thot e selam aleikum Një njëri që unë nuk e kam njohur kur më kanë propozuar për martes Aja është nga Londra dhe nuk është shqiptar Unë i diqë se nëse aj do të dregon të këtë prinderve të mi Ata nuk do të pranonin Por jo shkruan haditin e pegamerit a.s. Thot se as njëre arab nuk është mëj mirë se një jo arabi Dhe as një jo arab nuk është mëj mirë se një uh, arab ë çfarë do të më sugjeroni ju lutem kam nevojë për ndihmën tuaj ë uh, a është vërtet se parimi në islam, i parimi që ndrushëm do thotë në islam është uh, ai parim se në nuk ka dallime apo diferencime nga aspekti islam apo tek njerëzit në bazë të prejardhjes apo në bazë të kombit apo komsisë që i takon kjo absolutisht do thot nuk mirret për bazë në në në islam tek muslimanët e përgjithësi ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith se njerëzit tek Allahu i Madhërisht janë të, të barabartë sikurse do thot ato dhëmbët e krehrit do thot sikurse krehri që i ka dhëmbët do thot të gjitha në një në një do thot gjatësi asnjëra nuk është do thot asnjë asnjëri dhëmb do thot nuk është më i gjatë se tjetri atë formë do thot janë të barabartë tek Allahu i Madhërisht njerëzit Ë gjithashtu edhe hadithit tën e cek ky pyet thotë apo ky pyetse në në në në sqarimin e saj se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë se nuk ka dallim arabi prej jo arabit. Qëllimi i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam me këtë hadith është që tu informojë, thotë, arabët, të cilët ndonse Kur'ani pas ka zbritur do thotë në gjuhën e tyre dhe Allahu xhela ualla e ka zgjedhë, thotë, gjuhën arabe të jetë gjuhë me cilën do të komunikoj apo të jetë komunikimi i fundit Kurani famlar në mes të Allahut, krijuesit dhe krijesave, ti do të thot gjuha arabe e kështu me radh disa përparësi dhe privilegje që nuk ka dyshim se i ka gjuha arabe, mos bëhet kjo shkak tek arabët të përgjësi që ata të tentojn apo të ken veten e tyre do të thot një fanatizëm a apo të të mendojnë se janë do të thot më të privilegjuar se se popujt tjerë por të gjithë janë do thot të thotë tek Allahu i Madhreshëm i Tij, kurse të privilegjuar apo Allahu Xhela u Ala dallimin e bën vetëm në bazë të besimit dhe devotshmërisë të cilën e kanë. Prandaj duke u nisur nga ky fakt, themi se nuk është e drejtë që njeriu qoft do thot familja qoft prindi babai apo nëna tjetë do thot nëse vjen dikush do thot me kërku eh, fëmin eh, vajzën e tyre do thot për për për grua do thot tjetë eh, ai peshorja do thot primare te kta se as do thot i i i kombiton apo nuk ka as do thot ai takon do thot eh, <coughs> gjuhëston apo jo e kështu me radh nuk do duhet ishte do thotë ky parim për arsyesë se do thotë elementare në tërëkët është çikohet të fillimisht do thotë personaliteti i atij individi se çfarë imani ka do të thon çfarë besimi ka çfarë personi do të është në aspektin karaktereve në përgjithësi e kështu me radh këto domosht janë primare kurse këto tjera do thotë shikohen pastaj Pra ndajthem do thot në parim nuk është e drejtë do thot që që të bëhet do thot diferencim këtë formë. Mirë po, nëse e, për ndonjë rrethon apo tjetër prindri do thot e kanë parasysh edhe kë aspektin do thot e prejardhes apo kanë parasysh edhe su, shumë çështje të cilat ndoshta nuk ndërlihen direkt me vetëm me me kombin apo vetëm me me me me gjuhan mirë po ndërlidhen me çështjen e rrethit, ndërlidhen me prejardhën familjes se është familje e ruajtur apo jo, ndërlidhen ndoshta edhe me vendin se është larg apo afër, ndërlidh nëse nëse kihen parasysh tek prindrit kto edhe këto do thot shtjellime me një fjalë do thot i shikoj edhe këto aspekte atë nuk duhet çortuar dhe kriti, kritikuar prindin do thot pse pse i kanë parasysh këto për arsye se vërtet do thot për më qënd do thot një martesë e harreshme një martesë do thot e E, e do thotë që në të do të ketë mëshirë dashurie dhe respektë ndër sjell, do thotë në, në mes të burrit edhe femrës, atëherë padyshim duhet do thotë çikohet edhe aspektet e natyrës e rrethit, pastaj dokeve të zakoneve, do thotë traditëse së familjes e kështu me radh, për arsyesa të gjitha këto luajnë rol do thotë në mbarëvatin thot, apo mirëkuptimin e ndërsjell në mes të të, të, të burrit edhe gruas. Prandaj unë në në në i, i, i bëra do thotë e bëra kësë çarrim do thotë duke i pasur parasysh këto dy aspekte, duke mos kalu do thotë në atë ekstremizëm që na shpien do thotë në në një lloj nacionalizmit të pa pranueshëm, por ndonë tjetër edhe mos të refuzojmë do thot aspektet që në në në në nga aspekti logjik do thot janë shumë reale që të shikohen edhe disa disa çështje sikurse që është do thot prejardha rreth e kështu me radh, nga ana e familjarëve në lidhje me me vajzën e tyre. Pra këtu duhet të shiko do thot ajmesi, pastaj do thot të të bëhet vendimi se a është apo pëlqimi i familjes apo edhe edhe martesa në mes të një një mashkull edhe femre. Prandaj them do thotë në këtë pyetje do thotë që nuk do të ishte drejt do thotë që unë do të mos pasur parasysh këto që i përmenda në lidhje me atë djalë i cili ju kërkon juve për për për grua, pastaj duke mos pasur parasysh edhe edhe cilat mund të jenë aspektet që mund të refuzojë do thotë familja juaj. Prandaj unë kam mundësi të jap do thonë ndonjë përgjigje më të detajzuar apo më konçizën kuptimin se uh, prindrit kanë faj apo nuk kanë faj. Zoti pra, sipas fesa është rëndësishme që aj të shikohet do të thotë <coughs> kanë vështrimi fetar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në një hadith se uh, gruaja apo femra martohet për katër gjëra. Kryesisht do thotë njerëzit i martojnë e martojnë do thotë një femër duke i pasur parasysh do thotë katër gjëra. Uh, uh, Gjëja e parë është lidhini, do thotë për për shkak të thotë fesë të saj, uh, e shikohet do thotë burri apo djali e shikon një femër edhe e zgjedh për shkak se vren tek ajo një devotshmëri, një përkushtim ndaj Zotit madhëreshëm edhe për këtë shkak e zgjedh. Pastaj arsyeja e dytë është do thot Limaliha, do thot për shkak do thot pasurisë saj. Pra është shumë normale që dikush ta dojë apo të dëshirojë ta marrë një vajzë jo pse i pëlqen diçka tjetër, por i pëlqen do thot se ka pasuri edhe nëpërmjet kësaj tenton do thot me arrit tek pasuria. Pastaj arsyeja e tretë është mund tjet, thot, përshka, thot, të jetë do thotë për shkak do thotë të prejardhjes së saj. Mund të jetë do thotë në ndonjë famile që ka prejardhje të mirë apo me pozitë. Në rastin ton konkret do thotë vajzën e vajzë ndonjë udhëheçi apo presidenti apo qytetari dhe tenton do thotë mashkulli ta martoj vajzën e filanjerit me një fjalë që të arri do thotë që që edhe vetë bëhet arri ndonjë personalitet apo nëpërmjet asajt arrit tek interesa të cilat i ka. Dhe e e katërta është martesa do thotë për shkak thot, të thotë bukurisë së saj. Pra e vetmi arsye është do thotë se i pëlqen do thotë nga fizionomia e saj do thotë i pëlqen do thotë dukja edhe martën do thotë vajzën për shkak të të bukurisë. Pra këto ndoshta katër arsye që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kyresisht i ka përmbledhur, e cilat mund të jenë ndoshta shtytse për një djalë ndoshta të martohet me një me një vajzë. Në përfundim të hadithit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Fakhthar zatid din taribat yadak." Do von një këshillë zgjidhë, ndoshta që i drejtohet ndoshta djalit apo e, mashkullit i cili ndoshta dëshiron të martohet, po zgjidhë nga këto katër zgjidhë atë që e, ka fe e, të lumshin duart do thot i uron dhe kërkon prej tij që primare në tërë këtë të thot aspekti i fes e jo diçka tjetër por kjo nuk në nënkuptan që njeri u mos të shikoj edhe, edhe aspektet tjera. <tër> Me një fjalë të shikojtë vetëm aspektet i fetar, por qëlimi është do të thotë që primare, thelbësore, në tërë këtë tjetë aspektet i fetar, kurse nëse, nëse kihën për asysh edhe e, këto shkace tjera, mund tjetë bukuria, mund tjetë edhe pasuria e kuta diun, do të thotë edhe këto nuk jenë do të thotë përjashtu se nënkuptimin që nuk duhet në asë një fondë do të th të kijën parasysh, mirëpo qëllimi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që të shikohet do të thotë thelësore është që të feja. Prandaj edhe në rastin konkret, ë po them tash tek ta prindërit primare, tek ai djal, tash e kundër, ta do thotë shiko do thotë feja e tij. Nëse është feja e tij, atëherë kjo është do thotë një pozitivitet dhe është do thotë një ofertë që nuk duhet, dhe në e e dhe thot, duhet dhe të thohet neglizhuar. E aspektet tjera do thotë duhet do thotë të shkurtohen shqyrt, pak më më mirë, edhe të shikohet nëse është hajër atëherë dhe të pranojnë. Zoti i dimë. Vazdem të pyetja tjetër thotë Hoxhë nderuar, selam aleikum, njeh një djalë që ka emrin Elvaris. Pyetimi është se a bën të përdorë të emri Elvaris sepse e di që një prej emrave të Allahut është Elvaris. Po është e saktë se një nga emrat e Allahut të Madhërisëm është fjala është emri Al-Warith do thot me th jo me s por për shkak dhe thot, të dhe thot transkriptimit do thot disa musliman e e përdorin do thot si s e jo si th Al-Warith që në përkthim do thot i përhershëm a do një nga emrat e Allahut të Madhreshëm që në përkthim do thotë trashiguesi në kuptimin se është i përhershëm dhe të gjithë të tjerë do thotë do të shkatërrohen dhe u vije fundi përveç Allahut të Madhreshëm i cili është i përhershëm dhe asnjëherë nuk i vije fundi pra kjo është domethënia e emrit apo emrit të Allahut elwar u alejë do thotë ta ta emërtojmë do thotë apo ta përdorim kët për emra të njerëzve themi se zakonisht ky emër në në botën arabe them tek muslimanët arab apo në përgjithësi tek muslimanët është njëoftë të përdoret Abdul Warith do thotë Abdul Warith Edhe pse tek ne do të thotë nuk është shumë i përhapur si emër, mirë po këtu njihet do thotë tek muslimanë në përgjithësi me kët me kët do thotë tok fjalsh nëse mund ta qujmë ashtu, për arsye se kuptimi i saj është robi i të përhershmit. Do thotë robi, sikurç e themi Abdullah, është Abdul Waris, do thotë robi i Allahut. Këtu është do thotë robi i të përhershmit është fjala për Zotin e Madhreshëm. Prandaj e drejta është ta përdorim me në kët formë, nëse dojmë emërtu ë dikën ta emertojmë do thot me kët me kët formë, me kët shprehje Abdulwarit, e jo do thot vetëm Alwarith. Por nëse dikush e ka kët emër, ë ë siç është do thot Warith, themi se nëse kjo përdoret pa ë nyën shkuese el, Warith atëherë jo nuk nuk nuk, nuk kupton se është emri i Zotit mëadhëreshëm. Për arsye se emri i Zotit mëadhëreshëm është ka ard me nyën shkuese Elwarith edhe kjo është endaluar të emërtojmë, si kurse që është endaluar të emërtojmë e, me, me emrat të tjerë të Allahot të madrëshëm, të slat e kanë do të të këtë nye, do të të shuese, si kurse që mund të amarë do të të si shembol emrin el-latif, që është njën nga emrat Allahot të madrëshëm, mirë po të këne për dorët latif, që është gjithashtu në nënkuptën i butë, por nuk nuk është do të thotë emri i Zotit madhreshëm për arsye se emri i Zotit vjen do të thotë menyshuese El që në gjuhën arabe në, në kupton do të thotë diçka i përhershëm, al-warith i përhershëm do të thotë i cili absolut, do të thonë në kuptim absolut. Kurse nëse përdoret pa pa menyshuese El, vetëm warith apo emërtojmë do të thotë warith, nuk është gjuna, por e, edhe një herë themi se më mirë është do të thotë ta ta ta Marim si Amer Abdul Warith, ajo si Warith. Zoti e di më së miri. Po, ndërsa Besa thot Besa thot selam aleikum xhoxhën e nderuar, mund të më sqaroni se çfarë duhet bërë nëse dëgjoj me zanin dhe nuk kemi mundsi ta falim namazin menjëherë, por pas një gjysmë ore? Uh, si duhet të veprojmë? Për shembull, është koha e drekës, të falim së pari sunetin dhe pastaj farzën, apo njëherë farzën pastaj sunetin, sunetët e drekës bashkë me të, të fundit? <coughs> në Pyëtë se ishte kjo. Në rastin konkret, do thot, nëse, nëse grueja është në shtepin e saj edhe dëgjën e zanin, atëre asaj i lejohë, do thot, falja namazit prej momenti që thyrë e zanit dhe në ardhin e kohës e namazit tjetër. Dhe nuk është e drejtë që njeri uh, qëllimisht apo pa arsye ta neglizhej këtë kohë, me një fjalë, do thot, mos të falet të, uh, Pas e pas ezanit po të falet më vonë, qoftë 1 orë apo 2 orë, do thot pasi të ketë hyr koha. Ë për arsyesë atë moment që thirr ezani i namazit, në atë moment obligohet njeriu do thot me faljen namazit. e namazit. Sa më shpejt do thot apo sa më herët ta kryejë njeriu kët obligim, ai aq më mirë është për të. Mirë po nëse njeriu për ndonjë rrethan caktuar e vonon do thot kët kohë qoft gjys orë ashtu siç përmenden në kët pyetje atëherë themi se nuk ka gjëna në kuptimin e mëkatit se ka vonu namazin përderisa ai e fal brenda kohës e namaz brenda kohës së saktuar të namazit sikurse që është do thot koha e drekës e kështu me radë ë nuk ka të keqe pastaj edhe falja e suneteve Uh, uh, uh, ajo që ka duhet të përfil uh, besimtarja në këtë rast është se uh, namazet sënete që uh, jëndë para para të falen para farzit, a i duhet të respektoj dhe të, të këtë radhitja dhe t'i falë para farzit, kurse namazet sënete që jëndë para para të falen pas farzit t'i respektoj dhe t'i falë ato pas farzit, por nuk është obligative që ato të bëhen një pas një me një fjalë nëse a i e falë sënetin, pastaj uh, pushon pak apo grrëndon një punë apo e kështu me radh, pastaj e fal farzin, ë ë pastaj pas farzit prap nuk e fal synetin me një herë, e fal pak më vonë e kështu me radh nuk ka të keq. Do thot nuk është obligatives që ato të falen menjëherë një pas një, por bën të falet edhe me intervale kohore përderisa ato falen brenda kohës së caktuar të namazit. Zoti di më së miri. Atëherë huaj për të vazhduar me pyetjen tjetër ne do të bëjmë një pauzë të shkurtër. Nersa ju shikues të nderuar vazhdoni të çëndroni me ne sepse do të kthehemi pas pak milenis zotit. <të> Gustanerou riktheim në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigje. Më ne në studio është hoxha Lodina Bazi me cilin do të vazhdojmë edhe me pyetë të tjera. Hoxhi i nderuar, uh, pyetja thot kështu. Një musliman bile edhe i devotshëm, të paktën ashtu duket, a e ka haram të shikojë një femër e, dhe e bën të dashurohet në të në fund nuk e merr dhe largohet, sepse unë e njoh një të till, ajo ka qenë shumë e sjellshme por nuk e di arsyen pse ka vepruar ashtu kur ka pas mundsi ta merr dhe e ka lëndu shumë nuk ka fol kur me të a është mëkat kjo për atë në përgjithësi në lidhje me raportet në mes të vajzave dhe djemve posaçërisht ato raporte do thotë paramartesore ë që janë kryesisht do thotë raporte që bëhen në fazën e adoleshencës ë neve disa herë kemi përmend se ë do thosë qendrimi i islamit është mjaft i qartë e që mund ta ta përmbledhim në në atë se vërtet do thotë çdo uh, takim, çdo uh, uh, lidhje në mes të një mashkulli dhe një femre që nuk kupton do thotë uh, shoqëri, nuk nënkupton afrim në mes të këtyre dyve, ë uh, dhe që nuk që ajo lidhje nuk është do thotë e zyrtarizuar qoftë me fejes apo me martesë në jurisprudencën e Islamit nuk nuk është e lejuar me një fjalë është e ndaluar. Kjo për faktin se to raportet do thotë ë ashtu siç përmendet edhe në këtë pyetje, ë kryesisht do thotë ë përfundojnë do thotë me me me lëndimet të, të ndërsjellta që detyrimisht edhe jo normale për arsye se nuk kanë përgjegjësi dhe nuk nuk nuk ndihen do thot asnjë asnjëra palë do thot nga në kët do thot në kët partneritet nëse mund të çoj apo në kët shoqëri të të kësaj natyre nuk ndien përgjegjësi ndaj tjetrit për arsye se është thot një një lidhje e cila nuk nuk nuk, nuk është ndërtuar në asnjë në asnjë normë dhe në asnjë kriter. Prandaj un shujzoj rasin do thot edhe në kët në këtë rath në këtë kët pyetje do thot ta ta përsëris atë që e kemi thënë disa herë që ti këshillojmë do thot djemt ton dhe ato vajza që tu largohen do thot takimeve të të këtyre natyrave apo lidhjeve që të krijojnë do thot shoqëri, të krijojnë do thot kontaktet natyrës ashtu si që është tash mjaft për e përhapur, ë por të ti largohohen do thotë këtyre takimeve dhe këtyre kontakteve e, dhe për arsye se këto nuk nuk sjellin kur far, kur fat mira atyre. ë nëse ndonjë djalë është i interesuar apo ndien do thotë interesim për ndonjë vajz, atëherdihet çfarë secilat janë ato rrugë që duhet ndjekur për tu njoftuar apo për të ë ë për të arritur dhe të të deri të kontakti me atë vajzen. E një i tavlin edhe edhe për vajzen e kështu me rad, prandaj unë pa komentu dhe të të ato e, në, ajo që a kanë do dhe të të në nëmes të kësaj vajze dhe ati, ati djali që fatkesish po përmenën se është besimtar falë namaz e kështu me rad, me gjithë atet dhe të të ja ke leju vetit dhe të, të futet në kontaktit të këtila që në fund dhe të kanë përfundu dhe të të me, me, me zerë në fakt do thotë kanë përfunduar me me, me tej kalimin e këtij kufizimit nga nga ky njerëj, por në anën tjetër edhe me lëndimin do thotë shpirtëror që paska ndodh me këtë vajzë e që nuk nuk ka dyshim do thotë që është do thotë një një mëkat për për faktin se nuk janë përfillur ato rregulla dhe ato kriteret që i ka para pa do të thot fea jone. Kto po, hum të duhet të ndalim tek një detaj. Zakonisht takojmë njerëz kur tregojnë rastet e tilla, por nga këto raste akuzojnë fen. A duhet të akuzo arfea për këto raste apo vetë personi që bën këtë veprim, pra që bën këtë mëkat. Nëse nëse është në pyetje do thotë akuzohet feja për arsyesë se si një djalë musliman që fal namazin, do thotë e ka bërë, e ka bërë këtë i kalim, pastaj do thotë është larguar nga ajo vajzë kështu me radhë dhe kjo me cin shkak feja, është e vërtetë se kjo ndodh. Dhe disa njerëz, qoftë edhe çillimish, thonë se ja çfarë ka bërë do thotë një musliman i përkushtuar, do thotë e ka bërë do thotë këtë kalim. Ë në fakt jo vetëm për këtë punë po, për shumë veprime e, që janë ndalesa në jurisprudencë sa më shpesh herë ndodhet thotë që ak, a, akuzohen muslimanët me një fjalë nëse kjo ndodh thotë në në shumë suaza dhe në shumë forma nëse ndodh për shembull një e musliman, qoftë edhe me emrin musliman, qoftë ai do thotë nuk din ndoshta nga feja asgjë, nëse e bën do thotë ndonjë vjedhje apo diçka, të akuzot islamin do thotë për këtë atë veprë të thotë thua se ja çfarë bën musliman. Kjo është do thotë e kësaj natyre. Apo qoftë do thotë në në në mbytjen e njerëzve të paafajshëm e kështu me radh, që do thotë neglizhimet do thot te kalimet e te tjerve ti faturohen do thot islamit do thot kjo es do thot nje tendenc qe e ben muslimanet qe e ben do thot njerze qe nuk ja doin te miren islamit me tendencen qe ta paraqesin do thot islamin sa me sa me keq do thot se esht e mundur neve u themi edhe atyra do thot qe kan kete tendenc po edhe atyra qe ndoshta nga mosnjohuria mendojn se e, kjo ndod do thot me Do on, është në pytje islami pëse pëse ndodhin këto te kalime, themi se muslimanet pavarësisht se qëfar nivelli dhe thotë islamit kanë, edhe ata e në gabimtarë, edhe ata më katojnë, por dhe nuk ka dyshim se edhe ata do të dhojnë lëgari dhe thotë për e, e, te kalimet e tyre. Pra ndaj, Nuk duhet të thatë çikohet nga aspekti se nëse një njerëz është musliman, se ai është do të thatë 100% do të thotë i pastër dhe i pagabuar. Në në asnjë formë, do të thotë mund të jetë musliman, pej musliman me më të devotshëm, mirë po të ketë mëkate në në veten e tij dhe nuk duhet shikohet do të thotë çdo herë, do të thotë nuk duhet mësein për ne shëmbëdhtyr e islamit e, muslimani në, në aspektin individual pra rështu e se nëse shikot në atë form atër nuk do të gjem do thot, as një njëri i cili e, do të thot nuk ka ndë një mangësi apo ndë një mëkat që e bën Allahu e di më smirti Vërëzëm tani me një pytje tjetër Selamu alikum hoqin dëruar deshe dhe di për namazet sunet A duhet të falin më nga dal apo më shpejt se farzit sepse kam par shumë njerëz që sunetin e falin shumë shpejt dhe jo ashtu me koncentrim. Është vërtet se ë posa çish tek më të vjetrit është më i përhapur do thotë ky ë mendim se farzi duhet të falet do thotë në një formë do thotë më më mirë me një fjalë do thotë të bëhet rukuja do thot ashtu si duhet bëhet seçja ashtu si duhet lezimi të bëhet në formë më më mirë e kështu me radh kurse syneti edhe nëse falet pak më shpejt nuk ka të keqje për arsye se ajo është do thot synet ë kjo do thot ky parim do thot në shishin por nuk ka nuk ka diçka të keqe ë nga aspekti se me të vërtetë njeriu kur e fal farzin është duke falë një duke zbatu apo duke vepru një urdhër të Allahot të madrëshëm duke falë dhe, dhe atë namazë dhe pa dyshim për atët do t'jep logari se e ka, e ka falur në formë më të mirë apo jo. Dhe du të të nëtoj apo të mundohë të falë sa më mirë. Kurse tek synetet, është e vërtet se synetet njëri u do të të i falë për të arritur apo për për të arritur shpërblim më sa më shumë. ë them më drejt pa drejt, suneti nuk e ka obligim, do thot muslimani me fal ë që nënkupton kjo është nëse e lën njeriu sunetin, ë nuk do thot se do të ngarkohet me gjinë tek Allahu i madhërisur. Prandaj ë nëse e fal ai ka nuk ka dyshim se arrin shpërblime tek Allahu i madhërisur. Mirë po këtu duhet ta kemi parasysh se njeriu ë duke u mundu me e bë sunetin Mir po nëse at-synet e bën formën shpërfillse, e tham në kuptimin se e fal shumë shpejt, nuk ja jap hakun rukus, e, nuk bën seshden, e bën sejsën siç duhet, leximin e bën në form shumë shumë shpejt pa kuptimshme, e kështu me radh, atëherë kjo kalon në xhinda, në mëkat. Për arsye se ai e ka filluar të thot një punë me b, mir po e bën në form jo shpërfillse ashtu që qështot pejgamberit së lalale me një hadith, ka mundësinjë riu me falë namazin e ti dhe mos ketën nga namazin ti vetëm se gjysme në një hadith, pasaj ka vazhdu ka thanë, mos ta ketë vetëm se një të tretën e kështu më radh, dheri sa ka thanë ka mundësinjë riu me falë namazin edhe mos ketën nga ajë namaz asgje. Pra ndaj duhet kemi kujdes që e, faljen e namazit pavarësisht ashtë synet apo ashtë farz, duhet ta falim, do thotë, në mënyrën sa më mirë që të kemi mundësi. Duke zbatu, do thotë, që të gjitha ato regula dhe farzët të cilat janë të kërkuara brenda namazit. Vërtetot nga pegamerës sallallalli e usem një hadith, se si me një rast a i ka qeni ullur në, në gjamin e ti, vjen një person edhe futët në gjamin, edhe alështë, Duke qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shokët ti, e tij, vren, e vrenë e ka do thot përball, edhe shesi futet aj fal, e fal namazin dhe vjen ofrohet edhe ulet te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëri i dërguar i Allah thot kthehu, do thot kthehu te vendi ku je fal, falu edhe një herë se ti nuk je falur. Edhe ky vazhdon të njëjtën dhe kështu vepron 3 herë do thot kthehet falet kthete pejgamberi sallallahu alajhi prapë i dërguar i allahut thot kthehu fal ose nuk je nuk je falur derisa herën e tret thot o i dërguar allahut thot mëmso se un nuk di më mirë si të falem atare pejgamberi sallallahu alajhi e këshillon thot kur dëshiron me fal namazin mas pari do thot duash të marrësh abdes pastaj do thot ta në disa transmetime do thot ta thirrësh ezanin pastaj do thot kur të lidhësh me lezu do thot mirë e kështu me radhë thot hadithi e sharan do thot Se si duhet njëriju, do thot, në formë, do thot, qetsuese, do thot, jo, me nguti, do thot, me zbatu, do thot, të gjitha ato farzës të cilat janë të kërkuara brenda në namazë, do thot, jo, në formë shpërfilse. Nga kjo hadithi, përgamerës, aga Allah, alejo, sem, kuptojmë se e, nëse njëriju e shpejton ritmin e faljes në atë masë, sa që nuk ja ujep hakun atyre e, veprimeve brenda namazë, si kurse që është rukuja, sejnja, ngritja nga rukuja, rukuya pas sa ngritja nga sejsdet leximi e kështu me radh nëse këto nuk i bën si duhet atëra ai ka mundësi që namazeni të s'e falë do thotë mos ti pranohet nga Allahu i Madhri Shum. ë ë ç't duhet ta kemi parasysh. ë pastaj është edhe ai aspekti tjetër se në fakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë në faljen e namazëve synete i ka vanë për parsime shumë do thotë që ato të faljen më nga dalë pra arsujëse e në momente që njeri nuk e ka nga rkes gjematin N nëse njerëzit faljen me gjemat në themi në namazën e drekës ka mundësi që në gjami kanarë njerëz që kan punë, kan obligime e dovon dikush i prat në shtëpi di, dikush ka ndoshta rast smundjes e kështu me radh prandaj imami e fal do thot në një formë do thot relative jo shumë të shpejt por edhe shumë të ngadalshëm kurse tek syneti është e kundërta njeriu është i lir dhe ka mundësi të thot me fal edhe sa më ngadalçe e fal ashtu me sevap ka për kët pejgamber sallallahu alajhi wasallam vërtetuar se kur e ka fal namazin natës do thot ka bër me or të tëra vetëm në faljen e një rekati apo dy rekateve që ka fal Prandaj, e ka falë atë që nga dalë. Pra ndaj, me një fjalë, dhe thotë, cilësi e namazit në na file, është dhe thotë që ato të falën nga dalë. Mirë pa nëse për ndër një rëthonë, apo tjetër e dhe më kemë nevoj me, me, me nëzitu, dhe thotë, në falë namazit, kemi ndo një obligim të kësynet e i kam fjalën, atër e lejo, dhe thotë, me falë më shpejt, por duhet të akem parasysh që mos kjetë, dhe thotë, shpejtë që nevet neglizhojmë do thotë në realizimin atyre farzave edhe vachibeve që janë brenda namazit. Zoti e di më së miri. Vazdojmë me pyetjen e Emrikës Desha të Pjesoxhën se a është lejuar që një kompani muslimanësh të bëj instalimin e rrymës në një objekt bankar duke ditur se banka është lloji të bankave që punojnë me kredi e, kam, dhe me kamat. Në përgjithësi neve kemi shpjeguar se parimi është një rezolvenci islame që njeriu jo vetëm ta ndaloj veten me mëkat, nga mëkati, me një fjalë që vetë mos të pi alkool, kurse të tjerët nëse u shërben është e ndaluar edhe kjo e kështu me ra dhe thotë në përgjësi, dhe thotë parim është një islam që njeri ju jo vetëm vetë të ndaloj vetën nga, nga mëkati, po mos të ju ndihmoj edhe të tjerve në kryrën në mëkateve që ata i bëjnë, me një fjalë në formë indirekte të ndihmoj atyre në realizimin në mëkateve që ata i kanë. Pra ndaj në këtë në rasin konkret, e drejta është që e, muslimani mos të punoj dhe thotë në këto një, vende apo institucione në cilat do thot realizon mëkate të ndryshme qoft do thot të, ma, kamata si kurse që është në bankat e ndryshme qoft shind do thot edhe, edhe vende tjera ku luhët me bijaz e kështu me radhë nuk është e drejt njëri ju do thot besimtari të merë pjesë do thot apo të kryoj pun këtyre njerëzve apo këtyre vendeve që mirën do thot me mëkate të lojëve të ndryshme. Zote edhe më smirin. Ndërka që pyëtje Suadit, a bënd të bëjmë mest në bëjmë këpucat, përshemë këpucat të ushtrisë ose të në gjashme? Po, nëse këpucat jenë, do thot, që imbulojnë, do thot, të këmbët në përgjësit, si kurse që jenë këpucat e ushtarve, nuk ka të keshë, por ajo që ka duhet, do thot, përfilët në këtë rast, është që ato këpucat, do thot, të vishën, do thot, të mbathën, duk, duke që njeri ju me ab pastaj edhe dhënia mes atyre, atyre do ashtu që jam ato do thotë që janë varrisht ashtu siç janë para pa ato rregullat dhe dispozitat që kanë bënë me meset në përgjithësi. Por kurse fakti që ndoshta disa muslimanë ngrihen ngrihen do thotë se e, me ato kupuc njeriu is nëpër rrugë e kështu me radh, pastaj si t'falet do thotë me kapuc, themi se e, është e lejuar do thotë falja njeriu me kapuc e postaqje çjë do të thot kur falet do të thot jashtë për arsyes se vërtetohet në në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që veti i dërguari i Allahut lavdrim dhe paqja qofin mbi të është fal duke pasur do të thot në mbathje në këmbët e tij mirëpojë domosdoshme është që kjo që ai para se të futet namaz do të thot që ato ato këpuca do të thot ti fërkoj për dheo, kështu që në sekondën një dytësir ato do të thot të fshihen. Zoti i dhe mëshmiri Vazdojmë tani me pyetjen e Samedinit. Thot se para e përshëndes Hoxhën në veçantësi dhe Allahu e shpërblet me xhennet, ë dhe juve i përshëndes. Ne shqiptarët kemi disa besime në kotcira dhe gjëra të cilet janë jashtë parimeve dhe akidës së besimit islam. Desha të pyetë ky njerëz pra që beson në besimet e këta, ë nëse bën namaz, ka vlerë namazi i tij përderisa e i beson ose vepron këto besytni apo nuk ka vlerë namazit. Çështja e besytnive do thot nuk është nuk, nuk mund të jemi do thot të japin një përgjigje që do të vlentë do thot për të gjitha besytnit që mund të ketë njeriu. Me një fazë do thot mund të jenë do thot disa besytni që nuk arrin do thot haramin në kuptimin e e ndalesës do thot që mund të çojë do thot në mos besim. Pastaj kemi besytni që nuk ka dyshim se janë shirq dhe i dhujtarit, sikurçi mund të jetë do thotë besytnia që njeriu do thotë pretendoj se ndonjë i vdekur i cili është në varrin e tij ka mundësi më i ndihmua ti dhe ai më shku do thotë edhe më lut aty apo më prek urban aty e kështu me radh, çka këto besytni që arrin shkallën e kufrit dhe shirku do thotë të i dhujtaris, këto besytni ë E, nuk ka dyshim se numrohen, dhe thot, e, e, daljen nga feja dhe a njëri si li i pretendan, dhe thot, këto pretendime, besimi i ti, dhe thot, nuk është ësht, imjaftu shumë, dhe thot, që ati, dhe thot, ti pranohen veprat. Mirë po në sënë, besytni të natyrave që kërësish njën të përhapora në popull, sikur se që mund tjetë, thëjmë, dhe thot, si shembol, thjesht, besytnia që njëri ju nuk bon me punu, E, si kur që e kanë gradë do të pëndore të martëv, apo bestytnia se nuk bënd me umartu, si që është do të bestytnia që nuk bënd me umartu në dërmjet dy bajrameve, apo bestytni të natyrave të kësë tyre, këto nuk, nuk jenë do të bestytni që arinë do të natë fazën apo natë rangën e bestytnive që i përmenë në pak mëheret, si kur se që është do të pretendimet e e çe arri kan bëj të thot me akiden me besimin e njeriu. Prandaj themi se këto dallojnë. Nëse jo do thot të thotë këtyre natyrave, atëherë nuk ka dyshim që këto duhet sqarrohen. Mir po, pse njeriu ka këtë besëtnik, këto nuk arrin të thot në shkollën që ai edhe nëse falet mos i pranohet namazi i tij. Zoti e dimë. To është e, e konkretizuar, do thot, thot janë disa besime të cilët janë jashtë parimeve të besimit, pra të akides. Më theme edhe një herë, tash nuk e di nivelin e pyëtësit, nëse është në thotë natë qëfarë konsidero do thot jashtë parimeve, do thot është një fjalë do thot e përgjithshme që duhet do thot të specifikohet, për arsye se mund të jetë do thot në një në një veprim që ai mund ta konsiderojë se është jashtë parimeve të fesë në kuptimin se të qesin nga feja, do thot në kuptimin se arrin do thot në në mosbesim, po në fakt mos me qenë ashtu, do thot me qenë do thot pretendime apo besytniqe, jo në më pak se kjo e këtu me radh. Prandaj nuk kemi mundësi do thot me dhën përgjigje e meta detajzuar. Zotë etë më smiri. Mir hoxh me këtë përgjigje që dhatiu për shikuesin ton dhe për shikuesit e tjerë ne erdhëm deri në fund të emisionit sot, të sotëm, kështu që unë ju falenderoj sinqerisht për çaj ju përgjigjet praftesën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shkuas të ndëruar me ka që pa i përmbydhën e mision në sotëm duke kërkuar përgjigje, duke kuj, kujtuar edhe njerët se adresa jo në elektronike pyetje qësivis kësëpikon vazhdo në tjetë e hapur vetëm për ju. Andaj ju mos në nguroni, dërgoni pyetje tuaj, më pas ne do të përgjigjimin në studio me tëftuarit tanë. Dhe në takimin e radhës, e selam aleikum. <të>